Крізь шпаринку у нещільно причинених дверях уже пробувалися промінчики ранкового сонця, і аж так темно в гаражі не було. Я підвівся спочатку на чотири кінцівки, потім на дві, потягнувся, розправляючи затерпле тіло, і побачив за машиною зайця. Тримаючи однією рукою каністру, він дзюрив усередину. Побачивши мене, закінчив свою справу, поставив каністру на підлогу, застебнувся і тільки після того запитав «Ти чого, маупо, теж хочеш?» «Мені хотілося. Зранку усім хочеться, але раптом ззовні в двері обережно стукнули. Потім щось зашаруділо». І почувся скрегіт ключа у замку. Заєць спритно закрутив кришку і вистрибнув за машини, наче його ось-ось мусили застукати за чимось негарним. Тут, у принципі, я з ним солідарний, хоч Генка, і дозволив дзюрити в каністру, але навряд чи йому сподобається, коли таким дозволом справді усі скористаються у вашу каністру стяли. Вам би це сподобалося? Ось бачите. Двері обережно прочинилися, і я засліп від яскравого світла. Заяц навіть відвернувся, зате свиня і далі лежав на нашій примітивній постелі, скрутившись калачиком і не подавав ознак життя. Генка зазернув у гараж, кивнув і відразу запитав «Нікому не треба». Тут уже я прожугом вискочив на волю, мотнувся за гаражі з насолодою, звільнився сечовий міхор від київської води, яка тут навпіл із хлоркою. Коли повернувся, свиня уже сидів на підлозі, розкинувши ноги і мотав головою. Е, «Чого ти?» «Чого-чого? Заснеш тут з вами?» «Всю ніч одне хропе, друге штовхається, тільки на...» «Трошки задрімав, десь уже під ранок. Холодно». Говорячи так, він підвівся, обтрусив свої спортивки, заправив у них футболку, одягнув светра і прилаштував на голові діодську кепку з білим пластмасовим козирком. Тепер у його сумці лежали тільки сало та шкарпетки. «Холодно», – повторив він. «Бігай, грійся», – поквапив його Гена. На ньому сьогодні був звичайний синій шкільний піджак, біла сорочка у тоненьку смужку і ганчір'яна краватка на гомці. Словом одягнений він, буденно, але поруч із ним таким свиня виглядав вуркаганом із мильного заводу. Мені на якийсь момент стало навіть стрьомно, що цей товстун у спортивках, светрі та ідіотській кепці ходить разом із нами. Ми із Зайцем швиденько покидали наші нехитрі пожитки в рюкзаки і за хвилину вже були готові рухатися. Далі Генка роззирнувшись... Наче шпигун, швиденько зачинив гараж, потім поліз у сумку і витяг невеличкий пакунок. Ось це вам за хорошу поведінку. Мамка бутербродів із сала дала. Ніколи не беру, а тут попросив. Так що ви цінуйте, пацанчики, людську доброту. Вік не забудемо, буркнув свиня першим потягнувшись до пакунку. «Та я ж бачу, чувак, що у тебе найкраща пам'ять», – промовив мій родич. І я відчув, вони не подобаються один одному, причому не сподобалися ще від учора. Так буває між людьми. З першого погляду розуміють, що не хочуть один одного бачити ніколи більше і за жодних обставин. «Ага!» Видно, більше нічого свині зараз у голову не прийшло, але це в нього натура така, аби його все одно зверху лишалося, нехай навіть і дурне. Власне, так воно завжди й було. Гарикатися зі свинею ніхто не хотів, тому останнє слово залишали за ним. Видно, Генка такий самий, бо ніяк на оте його ага не зреагував, запитав тільки кому, куди, а куди нам